Розділ одинадцятий Артем не запам'ятав та й не запам'ятовував дороги. Зрозумів тільки, що зі станції його повели в тунель, але в який із чотирьох він не знав. Його новий знайомий назвався братом Тимофієм. Дорогою і на сірій непримітній Серпуховській і в темному глухому тунелі він говорив, не замовкаючи. Возрадуйся, о милоданий брате мій, Бо зустрів ти мене на своєму шляху, І відтепер все зміниться в житті твоєму. Закінчився безпросвітний морок твоїх безцільних блукань, Позаяк, знайш... позаяк знайшов ти те, що шукав. Артем не дуже добре розумів, що той має на увазі, тому що особисто його поневіряння аж ніяк не закінчилося. Але рожевий, милостивий Тимофій так доладно і так ласкаво говорив, що його хотілося слухати і слухати, говорити з ним однією мовою, дякувати йому за те, що він не відкинув Артема, коли від нього відвернувся весь світ, чи віруєш ти в бога істинного і єдиного, обрати мій Артеме? мовби ненароком поцікавився Тимофій, заглядаючи уважно Артемові в очі, Артем зміг тільки невизначено мутнути головою і пробурмотіти щось нерозбірливе що забажання можна було б розцінити і як згоду, і як заперечення. «І добре, і причудово, брате Артеме!» вуркував Тимофій. «Тільки віра істина врятує тебе одвічних пекельних мук і подарує тобі спокутування гріхів твоїх, тому що він прибрав суворого і урочистого вигляду. Гряде царство Бога нашого Єгови. І справжується священні біблійні пророцтва. Чи вивчаєш ти Біблію, о брате?» Артем знову замугикав і Рожевощокий цього разу глянув на нього з певним сумнівом. «Коли ми прийдемо у вартову вежу, ти переконаєшся на власні очі» що священну книгу, даровану нам з високості, вивчати необхідно, і великі блага спливають на новонавернених на шлях істини. Біблія – коштовний дар Бога нашого Єгови. Її можна порівняти лише з листом, з листом люблячого отця до отроків Його, додав брат Тимофій про всяк випадок. «Чи знаєш ти, хто писав Біблію?» – троги строгом запитав він Артема. Артем вирішив, що більше прикидатися сенсу нема, і чесно похитав головою. «Про це, як і про багато іншого, повідають тобі у сторожовій вежі, і багато відкриється очам твоїм», – пообіцяв брат Тимофій. «А чи знаєш ти, що сказав Ісус Христос, Син Божий, своїм послідовникам в Лаодикії?» Бачачи, що Артем відводить очі в бік, він з м'яким докором похитав головою. «Ісус сказав, раджу купити в мене очну мась, щоби втерти її в очі, ти міг бачити». Але Ісус говорив не про тілесну поворобу. Піднявши вказівний палець, підкреслив брат Тимофій І його голос завмер на підвищеній інтригуючій інтонації Яка обіцяла допитливим дивовижне продовження Артем негайно вдав, що надзвичайно зацікавився Ісус говорив про сліпоту духовну, яку необхідно зцілити, розтлумачив загадку Тимофію. Так і ти, і тисячі інших заблуканих мандрують у темноті, як сліпі вони. Але віра в істинного Бога нашого, Господа, є тією маззю очною, від якої повіки твої відкриються широко і побачать справжній світ. Бо зрячий ти фізично, але сліпий духовно. Артем подумав, що очна мазь йому би була дуже в пригоді днів чотири тому. Оскільки він нічого не відповідав, брат Тимофій вирішив, що ця складна ідея потребує осмислення. І деякий час мовчав дозволяючи йому осягнути почуте. Але через п'ять хвилин попереду майнуло світло, і брат Тимофій перервав роздуми, щоби повідомити радісну звістку. «Чи бачиш ти вогні віддалік? Це є вартова вежа. Ми прийшли, брате мій!» Ніякою вежею це, звісно, не було. І Артем відчув легке розчарування. Це був поїзд. Звичайний поїзд, що стояв посеред тунелю, фари якого неяскраво світилися в темряві, освітлюючи найближчі 15 метрів. Коли брат Тимофій з Артемом наблизилися до поїзда, назустріч їм із кабіни машиніста спустився огрядний чоловік. У такому ж балахоні. Обійняв рожево щокого і теж звернувся до нього Милоданий брате мій, що чого Артем виснував, що це радше стилістична фігура, ніж зізнання в любові. Хто ж цей отрок? ласкаво посміхаючись, Артему, низьким голосом запитав оглядний. «Артем — новий брат наш, який хоче разом з нами йти шляхом істинним, вивчати Святу Біблію і зректися диявола», — радів Рожевощокий Тимофій. «Тож дозволь стражникою вежі привітати тебе, омилоданий брате мій, Артеме», — прогудів Товстун. І Артем знову був вражений що і він ніби не помічає того нестерпного смороду, яким зараз буде просякнута вся мелодана істота. А тепер, воркував брат Тимофій, коли вони неспішно просувалися першим вагоном, перш ніж потрапиш ти на зустріч братів у зал царства, ти повинен очистити тіло своє, бо його Бог. Бо його Бог наш чистий і святий І очікує він, щоб його шанувальники дотримувалися духовної, моральної і фізичної чистоти А також чистоти в думках Ми живемо у світі нечистому Він із сумним обличчям оглянув одяг Артема, який справді був у жалюгідному стані і щоби залишатися чистими в очах Бога, від нас потрібні серйозні зусилля, брате мій, виснув він і штовхнув Артема в оббитий пластмасовими листами закуток, обладнаний недалеко від входу у вагон. Тимофій попросив його роздягнутися, а потім вручив брикет Сірого Мила. Із нудотним запахом і хвилин п'ять поливав його водою з гумового шланга. Артем намагався не думати, що чого було зроблено, те мило. Принаймі воно не тільки роз'їдало шкіру, а й знищувало мерзенний запах, що йшов від тіла. Після завершення процедури брат Тимофій видав Артему відносно свіжий балахон, на кшталт свого і несхвально подивився на гільзу, що висіла у юнака на шиї, вбачаючи в ній язичницький талісман, але обмежився всього лише докірливим зітхна... зітханням. Дивним було й те, що в цьому. «Дивному поїзді...» Дивним було й те, що в цьому дивному поїзді, що застряг казна коли посеред тунелю і слугував тепер братам-притулком, є вода, і подається вона під таким тиском. Але коли Артем поцікавився, що ж за вода іде зі шланга, і як вдалося змайструвати подібний пристрій, Брат Тимофій тільки загадково посміхнувся і заявив, що прагнення догодити Господу Йогою воістину підштовхує людей на вчинки героїчні і славетні. Пояснення було більш ніж туманним, але ним довелося задовольнитися. Потім вони перейшли у другий вагон, де між жорстких бокових диванів були прилаштовані довгі столи, зараз порожні. Брат Тимофій підійшов до чоловіка, котрий чаклував над великими чанами, що спокусливо парували, і повернувся з великою тарілкою якоїсь кашки, яка, на подив, виявилася цілком їстівною хоча Артему так і не вдалося визначити її походження. Поки він квапливо черпав облізлою алюмінієвою ложкою гарячу юшку, брат Тимофій розчулено споглядав його, не випускаючи можливості приточити слівце. «Не подумай, що я не довіряю тобі, брате!» Але твоя відповідь на моє запитання про віру в Бога нашого звучала якось невпевнено. Невже ти міг би уявити собі світ, в якому немає його? Невже наш світ міг би виникнути сам по собі, а не згідно із мудрою його волею? Невже все нескінченне розмаїття форм життя, всі дивовіжні землі, він обвів під боріддям обідний зал. Все це могло виникнути випадково. Артем уважно оглянув вагон, але не виявив у ньому інших форм життя, крім них самих і кухаря. Знову нагнувшись до миски, він тільки щось скептично буркнув. Усупереч його сподіванням незгода аж ніяк не засмутила брата Тимофія. Навпаки, він помітно пожвавився, і його рожеві щоки спалахнули завзятим бойовим рум'янцем. Якщо це не переконує тебе в його існуванні, енергійно продовжив брат Тимофій, то подумай про інше. Адже, якщо в цьому світі нема проявів божественної волі, то це означає, голос його завмер, ніби від жаху, і тільки через кілька довгих митей, за які Артем геть утратив апетит, він закінчив. Адже це означає, що люди полишені самі на себе, і в нашому існуванні нема ніякого сенсу. І нема жодної причини продовжувати його. Це означає, що ми зовсім самотні і нікому піклуватися про нас. Це означає, що ми занурені в хаос і нема ні найменшої надії на світло в кінці тунелю. В такому світі жити страшно. В такому світі жити неможливо. Артем не відповів йому нічого, але ці слова змусили його замислитися. До цього моменту він бачив своє життя саме як цілковитий хаос і як ланцюг випадковостей, позбавлених зв'язку, позбавлених сенсу, і нехай це гнітило його, і спокуса довіритися будь-якій простій істині, що сповнила би його життя сенсом, була надто великою. Він вважав це малодушністю і сам, крізь біль і сумніви, зміцнював себе думкою, що його життя нікому, крім нього самого, не потрібне, що кожен сам повинен протистояти безглуздю і хаосу буття поодинці чи разом з іншими Але сперечатися зараз із ласкавим Тимофієм йому зовсім не хотілося Артема охопив ситий, тихомирний, милостивий стан. Він відчував щиру вдячність до чоловіка, котрий підібрав його, втомленого, голодного, смердючого тепло поговорив з ним, а тепер помив і нагодував його, і дав йому чистий одяг. Хотілося хоч якось віддячити йому, і тому, коли той поманив його за собою, обіцяючи відвести на збори братів, Артем із готовністю схопився з місця, всім своїм виглядом показуючи, що він із задоволенням піде, і на це саме зібрання – і взагалі, куди завгодно. Для зборів було відведено наступний, третій за рахунком, вагон. Він був увесь напханий людьми, здебільшого одягненими в такі ж балахони. Всередині вагона, напевно, знаходилося невелике підвищення. Бо чоловік, котрий стояв там, височив над усіма ледь не на пів корпуса, майже опираючись головою в стелю. "Тобі важливо зараз чути все", повчально сказав Артему брат Тимофій, розчищаючи дорогу ласкавими дотиками і захоплюючи його за собою до помосту. Чоловік, котрий стояв на помості, був доволі старий. На його груди спускалася гожа, сива борода, а глибокі очі незрозумілого кольору дивилися мудро і спокійно. Обличчя його, не худе і не товсте, було пооране глибокими зморшками. Але виглядало від цього не по-старечому безпорадно і безсило, а мудро і, не би, випромінювало якусь незрозумілу силу. «Старішина Іоанн!» – з благоговінням у голосі шепнув Артему брат Тимофій. «Тобі дуже пощастило, брате Артеме, проповідь тільки починається, і ти отримаєш кілька уроків одразу». Старішина підняв руку, і Шурхіт шопотом негайно припинилася. Тоді він глибоким звучним голосом почав. «Мій перший урок вам, милодані брати мої, про те, як дізнатися, чого вимагає від нас Бог. Для цього дайте відповідь на три запитання. Які важливі відомості містить Біблія? Хто її автор? Чому її треба вивчати?» Він говорив зовсім просто. Його мовлення відрізнялося від хитромудрої манери розмовляти брата Тимофія. І Артем здивувався тому, які нехитрі слова і звороти, які короткі речення використовує старішина. Але потім він роззирнувся і побачив, що більшість присутніх здатні зрозуміти тільки такі слова – а Рожевощокий Тимофій справив би на них не більше враження, ніж стіл або стіна. Тим часом сивий проповідник пояснив, що в Біблії викладена істина про Бога. Хто він, хто він і які його закони? Після цього він перейшов до другого питання і розповів, що Біблію впродовж 1600 років Писали приблизно сорок різних людей, але всіх їх надихав Бог. Тому, підсумував старішина, автор Біблії не людина, а Бог, що живе на небесах. А тепер дайте відповідь мені, брати. Чому потрібно вивчати Біблію? І, не чекаючи, поки брати спроможуться відповісти, сам же і пояснив. «Тому що пізнання Бога і виконання Його волі – запорука вашого вічного майбутнього. Не всі радітимуть тому, що ви вивчаєте Біблію», – попередив він. «Але не дозволяйте нікому завадити вам». Він обвів Суворим поглядом присутніх. Запала хвилинна тиша, і старець, зробивши ковток води, продовжив. Другий урок вам, браття, про те, хто такий Бог. Для цього дайте відповідь мені на три запитання. Хто такий істинний Бог і яке у нього ім'я? Які найголовніші його якості? Як потрібно поклонятися йому? Хтось із натовпу хотів було відповісти на одне із запитань, але на нього люто зацитькали. А Йоанн, наче і не було нічого, став відповідати сам. Люди поклоняються багато чому, але Біблія говорить – що є лише один істинний Бог. Він створив все, що на небі і на землі. І якщо він дав нам життя, поклонятися слід тільки йому одному. То як же звуть істинного Бога? підвищив голос старець, роблячи паузу. Єгова! Гримнув багатоголосий хор. Артем з побоюванням роззернувся. «Ім'я істинного Бога Єгова», – підтвердив проповідник. «У нього багато титулів, але тільки одне ім'я. Запам'ятайте ім'я Бога нашого і називайте його не боягузливо по титулу, а прямо по імені. Хто відповість мені тепер, і які головні якості Бога нашого Єгови. Артем подумав, що вже зараз точно знайдеться в натовпі хтось, досить освічений, щоби відповісти на це запитання. І серйозний з вигляду юнак, котрий стояв неподалік, потягнув вгору руку, щоби відповісти, але старець випередив Його. Особистість Йогови відкривається в Біблії. Головні якості Його – любов, справедливість, мудрість і сила. Біблія говорить, що Бог милосердний, добрий, готовий прощати, великодушний і терплячий. Ми, наче слухняні діти, повинні в усьому наслідувати Його. Сказане не викликало заперечень у присутніх, і старець, провівши рукою по своїй розкішній бороді, запитав. А тепер скажіть мені, як слід поклонятися Господу нашому Єгові? Йогова каже, що ми повинні поклонятися тільки Йому. Ми не повинні вшановувати образи, картини, символи, і молитися їм. Бог наш не ділитиме славу з кимось іще. Образи безсилі нам допомогти. Голос мовця грізно посилився. У натовпі згідно зашуміли, А брат Тимофій повернув до Артема Своє радісно сяюче обличчя. І сказав. Старішина Іоанн, Великий оратор. Завдяки йому братство наше зростає з кожним днем і шириться число послідовників віри істинної. Артем кисло посміхнувся. Поки полум'яні промови старішини Йоанна не справляли на нього того запального враження, яке переживали, ймовірно, всі решта. Але, може, варто було дослухати далі? Вже в третьому моєму уроці я розповім вам, хто такий Ісус Христос, повідав старець. І ось три питання. Чому Ісус Христос, названий первородним сином Бога? Чому Він прийшов на землю як людина? І що зробить Ісус, в недалекому майбутньому. Далі з'ясувалося, що первородним сином Бога Ісус названий тому, що він був першим творінням Бога. До втілення на землі був духовною особистістю і жив на небі. Артема це дуже здивувало. Справжнє небо в свідомому віці він бачив тільки один раз. У той самий фатальний день на ботанічному саду. Хтось говорив йому якось, що на зірках, можливо, є життя. Чи не про це твердив проповідник? Коли з цим дали собі раду, старішина Йоанн вигукнув. «Але хто з вас скаже мені?» Чому Ісус Христос, Син Божий, прийшов на землю як людина і зробив артистичну паузу? Тепер Артем почав уже трохи розуміти, що відбувається навколо. І стало помітно, хто з присутніх належить до навонавернених, а хто вже давно відвідує ці уроки. Ветерани ніколи не робили спроб відповідати на питання старішини. Новачки ж, навпаки, намагалися показати свої знання і завзяття, вигукуючи відповіді і розмахуючи руками. Але тільки до того моменту, коли старий починав пояснювати сам. Не послухавшись веління Бога, перша людина – Адам – «Зробив те, що в Біблії названо гріхом», – здалеку почав старішина. Тому Бог засудив Адама до смерті. Поступово Адам постарів і помер, але він передав гріх усім своїм дітям, і тому ми теж старіємо, хворіємо і вмираємо. І тоді Бог послав свого первородного сина Ісуса – Щоби той навчив людей істині про Бога, зберігши досконалу непорочність, показав людям приклад і пожертвував своїм життям, аби звільнити людство від гріха і смерті. Артему ця ідея здалася дуже дивною. Навіщо треба було спочатку карати всіх смертю, щоб потім жертвувати власним сином? аби повернути все, як було. І це за умови власної всемогутності? Ісус повернувся на небо, відроджений як духовна особистість. Пізніше Бог призначив його царем. «Скоро Ісус усуне із землі все зло і страждання», пообіцяв старець. Але про це – Після молитви, мої улюблені браття. Присутні слухняно схилили голови і віддалися таїнству молитви. Тепер Артем купався в багатоголосому годінні, з якого можна було виловити окремі слова, але загальний зміст весь час вислизав. Після п'ятихвилинної молитви Брати почали жваво перемовлятися, переживаючи, мабуть, душевне піднесіння. Артему зробилося тоскно на душі, але він вирішив поки залишитися тут, бо найпереконливіша частина уроку могла бути ще попереду. І в четвертому своєму уроці я розповім вам, хто такий диявол, Похмуро обводячи молільників палаючим поглядом, загрозливо попередив старішина. «Чи всі готові до цього? Чи всі брати досить сильні духом, щоби дізнатися про це?» Тут уже точно треба було відповідати, але Артем не зміг витиснути з себе ні звуку. Звідки йому знати, чи достатньо він міцний духом, якщо не зрозуміло про що йдеться? І ось три питання: Звідки взявся сатана диявол? Як сатана обманює людей? Чому нам необхідно чинити опір дияволу? Артем пропустив майже всю відповідь на це питання повзвуха, задумавшись про те, де ж він знаходиться і як йому тепер вибиратися звідси. Почув тільки, що головний гріх сатани полягав у тому, що той захотів собі поклоніння, яке насправді належить Богу. А ще засумнівався в тому, чи правильно царює Бог і враховує інтереси всіх своїх підданих, а також чи збереже хоч одна людина безмежну відданість Богові?» Мовлення старого здавалося тепер Артему лякаючи канцелярським і невідповідним для обговорення подібних питань. А брат Тимофій час від часу поглядав уважно на нього, безуспішно намагаючись розгледіти в його обличчі хоч іскринку, що обіцяла швидке просвітлення. Але Артем лише хмурнішав і хмурнішав. «Сатана обманює людей, щоб вони поклонялися йому», говорив тим часом старий. Є три способи обманювати. Фальшива релігія, спіритизм і націоналізм. Якщо релігія вчить брехні про Бога, вона слугує цілям сатани. Прихильники помилкових релігій можуть щиро вважати, що вони поклоняються справдивому Богові. Але насправді вони служать сатані. Спіритизм – коли люди прикликають духів, щоб вони охороняли їх, шкодили іншим людям, пророкували майбутнє, і робили чудеса. За всіми цими діями стоїть зла сила. Сатана. Голос старого затремтів від ненависті і відрази. Крім того, сатана обманює людей, збуджуючи в них надмірну національну гордість і спонукаючи їх поклонятися політичним організаціям. Старішина застережливо підняв палець. Люди інколи вважають, що їхній народ чи раса кращі за інших. Але це неправда. Артем потер шию, на якій все ще залишався червоний рубець, і кашлянув. З останнім він не міг не погодитися. Існує думка браття що проблеми людства усунуть політичні організації. Переконані в цьому заперечують царство Бога. Але проблеми людства вирішить тільки царство Єгови. А тепер скажу вам, о браття мої, чому необхідно чинити опір дияволу? Щоби змусити вас відійти від Єгови, сатана може вдатися до ганінь і протидії. Хтось із ваших близьких може розсердитися на вас за те, що ви вивчаєте Біблію. Інші можуть почати б насміхатися над вами. Але кому ви зобов'язані своїм життям? Запитав старий, і залізні нотки задзвоніли в його голосі. Сатана хоче залякати вас, щоб ви перестали дізнаватися про Його. Не дозволяйте. Сатані, взяти гору. Голос Іоанна загуркатів подібно до перекотів грому. Опираючись дияволу, доведете його і покажете, що ви запанування його. Натовп захоплено ревів. Помахом руки старішина Йоанн зупинив загальну істерію щоб завершити зібрання останнім п'ятим уроком. То що ж Бог замислив для землі? Звернувся він до присутніх, розводячи руками. Його во створив землю, щоб на ній вічно і щасливо жили люди. він хотів, щоб землю населяло праведне, радісне людство. Земля ніколи не була знищена, а вона існуватиме вічно. Артем не витримав і пирснув, і на нього тут же націлилися генівні погляди, а брат Тимофій погрозив йому пальцем. Перші люди, Адам і Єва, згрішили, навмисно порушивши закон Бога продовжував оратор. Тому Єгова вигнав їх із раю, і рай було втрачено. Але Єгова не забув, для чого створив землю. Він обіцяв перетворити її в рай, в якому вічно житимуть люди. І як же ж Бог виконає свій задум? Поцікавився старий у самого себе. Висновуючи з тривалої паузи, Зараз повинен був настати ключовий момент проповіді. І Артем весь перетворився на слух. «Перш ніж земля стане раєм, повинні бути спроваджені геть злі люди», – зловісно промовив Йоанн. «Нашим предкам було заповідано, що очищення трапиться в Армагеддоні, Божій війні». Зі знищення зла. Потім сатана буде закутий на тисячу років. Не буде нікого, хто шкодив би землі. Жити залишиться тільки народ Бога. Тисячу років землею правитиме цар Христос Ісус. Старий глянув палаючим поглядом на ближні ряди вчуваючих. «Чи розумієте ви, що це означає?» Божа війна зі знищення зла вже закінчена. Те, що сталося з цією грішною землею, це і є Армагеддон. Зло обернуте в попіл. Згідно з пророцтвом, виживе тільки народ Бога. Ми, котрі живуть у метро, і є народ Божий. Ми вижили в Армагеддоні. Царство Боже прийде. Незабаром не буде ні старості, ні хворобні смерті. Хворі позбудуться недух, старі знову стануть молодими. Під час тисячолітнього правління Ісуса вірні Богу люди перетворять землю в рай. Бог воскресить до життя мільйони упокоєних. Артем згадав розмову Сухого з Хантером проте що рівень радіації на поверхні не знизиться впродовж принаймні 50 років. Проте, що людство приречене, що прийдуть інші біологічні види. Старий не пояснював, як саме трапиться, що поверхня землі перетвориться на квітучий рай. І хоча Артему хотілося запитати його, що за моторошні рослини цвістимуть у цьому Випаленому раю, і які люди зважаться піднятися наверх, щоби населити його? І чи були його батьки дітьми сатани, і чи не за це загинули у війні зі знищення зла? Але він не сказав нічого. Така гіркота і така недовіра переповнили його, що очам стало гаряче, і він і соромом відчув як униз по його щоці сповзає сльоза. Зібравшись з силами, він промовив тільки одне. «А скажіть, що говорить Господь Бог, наш істинний, про безголових мутантів?» Питання зависло в повітрі. Старішина Йоанн не удостоїв його навіть поглядом. Але ті, котрі стояли поруч, озирнулися на нього злякано і відчужено, і навколо нього тут же утворилася порожнеча, немов він знову засмердів. Брат Матвій узяв його було за руку, але Артем вирвався і, розштовхуючи натовп, став пробиратися до виходу. Кілька разів йому намагалися підставити ногу. Одного разу хтось навіть ударив кулаком у спину. Вслідніся, обурений шепіт. Він вибрався із залу царства і пішов через їдальню. Тут тепер було багато народу. Всі сиділи за столами, перед ними стояли порожні алюмінієві миски. А посередині відбувалося щось цікаве, і всі очі були спрямовані туди. «Перш ніж ми приступимо до трапези, браття!» – говорив худий, непримітний чоловік з кривим носом. «Давайте послухаємо маленького Давида і його історію, яка доповнить почуту сьогодні проповідь про насильство». Він відійшов у бік, і його місце зайняв пухкий кирпатий хлопчик із зачесаним керівником. «Білявим волоссям». «Він був розлючений і хотів мене побити», – почав Давид тим тоном, який зазвичай діти розповідають, завчений на пам'ять вірш. «Напевно, просто тому, що я був маленький на зріст. Я позаткував від нього і закричав, «Стій, почекай, не бий мене!» Я ж тобі нічого не зробив. Чим я тебе образив? Ти краще розкажи, що сталося?» Обличчя Давида прибрало награного одухотвореного виразу. «І що ж сказав тобі цей страхітний розбишака?» Схвильоно поцікавився худий. «Виявилося, що хтось украв його сніданок, і він просто виплеснув роздратування на першого ліпшого», – пояснив Давид. Але щось у його голосі змушувало засумніватися в тому, що він сам добре розуміє сенс тільки що сказаного. «І як же ти вчинив?» – нагнітаючи напругу, тиснув худий. І я просто сказав йому, якщо ти мене поб'єш, це не поверне тобі твого сніданку. І запропонував йому разом піти до брата кухаря, щоб розповісти про те, що трапилося. Ми попросили для нього ще один сніданок. Він потиснув мені після цього руку і завжди був зі мною доброзичливий. «Чи присутній тут той, хто образив маленького Давида?» – запитав худий голосом слідчого. Вгору одразу ж здійналася рука, і величенький хлопець, років двадцяти, з дурним і злим обличчям, почав пробиратися до імпровізованої сцени, щоб розповісти, яким дивовижним чином вплинули на нього слова, Маленького Давида. І йому це далося непросто. Малюк був явно здібніший в заучуванні слів, сенсу яких не розумів. Коли виступ закінчився, а маленького Давида і розкаяного розбишаку провели схвальними хвальними оплесками, хирлявий тип знову повернувся на їхнє місце і задушевно звернувся до глядачів. Так, лагідні слова мають величезну силу. Як мовиться у приповістях, лагідна мова ламає кістку. «М'якість і лагідність не є слабкістю, о мої улюблені браття. За м'якістю ховається величезна сила волі. І приклади зі Святої Біблії доводять це». І, знайшовши у заяложеній книжці потрібну сторінку, він натхненно взявся зачитувати якусь історію. Артем рушив далі, супроводжуваний здивованими поглядами, і нарешті вибрався в перший вагон. Вже там його ніхто не затримав, і він хотів було вийти на колії, але стражні квежі... Добродушний і незворушний товстун, який вітав його радо при вході, перегородив тепер йому своєю тушею шлях. І, насупивши густі брови, запитав строго Чи має Артем дозвіл на вихід. Обійти його було неможливо, як і відштовхнути. Почекавши з півхвилини пояснень, охоронець із сухим тріском. Розім'яв кулачиська і рушив на Артема. Зацьковано роззираючись, той згадав історію маленького Давида. Можливо, замість того, щоб кидатися на слоноподібного стражника, варто було дізнатися в нього, чи не вкрав хтось його сніданок? На щастя, тут нагодився брат Тимофій. І ласкаво глянувши на охоронця, Промовив. «Цей юнак може йти. Ми нікого не утримуємо проти його бажання». Стражник, здивовано подивившись на нього, слухняно відступив у бік. «Але дозволь мені супроводжувати тебе хоч трохи, омилоданий брате мій Артеме». Проспівав брат Тимофій, і Артем, не в змозі опиратися магією його голосу, кивнув. «Може, спершу і здалося тобі незвичним те, як ми тут живемо», – заспокійливо говорив Тимофій. «Але тепер насіння Боже заронене і в тебе, і бачать очі мої, що впало воно на благодатний ґрунт. Хочу розповісти тобі тільки, як не слід тобі чинити тепер, коли царство Боже близько як ніколи, щоби не був ти покинутий. Ти повинен навчитися ненавидіти зло і уникати справ, які Бог ненавидить. Блуд, під яким мається на увазі невірність, скотолоство, кровоміство і гомосексуалізм. Азартні ігри, брехня, злодійство, напади гніву, насильство, чаклунство, спіритизм, пиядство. Скоромовкою перераховував брат Тимофій, неспокійно заглядаючи Артему в очі. І якщо ти любиш Бога і хочеш Йому догоджати, позбудься таких гріхів. Допомогти тобі зможуть зрілі друзі твої. Натякаючи, мабуть, на себе, додав він. «Шануй ім'я Бога! Проповідуй про царство Бога! Не бери участь у справах цього злого світу! відречися від людей, які говорять тобі зворотні, бо сатана глаголить їхніми устами!» Бурмотів він. Але Артем не чув нічого, він йшов все швидше. І брат Тимофій вже не встигав за ним. «Скажи, де я зможу знайти тебе наступного разу?» Захекавшись, волав він уже з пристойної відстані, майже схований уже півмороком. Артем промовчав і перейшов на біг. І тоді ззаду, з темряви, долину Розпачливий крик. Поверни хоча б балахон! Артем біг уперед, спотикаючись, не бачачи перед собою нічого. Кілька разів він упав, роздерши об бетонну підлогу долоні і потовкши коліна, але зупинятися не можна було. Занадто чітко він бачив чорний автомат на пульті. І зараз він уже не так вірує у те, що брати, брати радше віддадуть перевагу лагідному слову, ніж насильству, якщо зможуть наздогнати його. Він був ще на крок ближче до своєї мети, а він зовсім уже недалеко перебував від полісу, який знаходився на цій же лінії, і залишалося пройти тільки дві станції, головне – Іти вперед, не звертаючи ні на крок зі шляху. І тоді він вийшов на Серпуховську. І не зупинившись на ній ні на секунду, звіривши тільки напрямок, знову пірнув у чорну діру тунелю, що вела вперед. Але тут і з ним щось трапилося. Забути вже відчуття страху тунелю, обрушилося на нього, притиснувши до землі, заважаючи іти, думати та дихати. Йому здавалося, що тепер у нього з'явилася звичка, що після всіх мандрів жах тепер залишить його і не посміє більше йому докучати. Він не відчував ані страху, ані тривоги. Коли йшов від Китай-города до Пушкінської, коли їхав від Тверської до Павелецької, навіть коли один, як перст, крокував від Павелецької до Добринінської. І ось повернулося. З кожним кроком уперед це відчуття гнітило, тиснуло його все більше. Хотілося негайно розвернутися і кинутися стрімголов на станцію, де було хоч якесь світло, де були люди, де спину не лоскотало постійне відчуття хижого і пильного погляду. Він занадто багато спілкувався з людьми і від цього перестав відчувати те, що наринуло на нього тоді, біля виходу з Олексіївської. Що метро – це не просто колись споруджене транспортне підприємство, не просто атомне бомбосховище, не просто житло декількох десятків тисяч людей. Що в нього хтось вдихнув власне, загадкове життя, яке нема з чим порівняти. Що воно наділене якимось незвичним і незрозумілим людині розумом і чужою їй. Свідомістю. Це відчуття було таким чітким і яскравим у цю хвилину, що Артем подумав, що страх тунелю – це просто ворожість цієї велетенської істоти, помилково сприйнятою людьми за свій останній притулок, до дрібних створінь, якими тушаться в її тілі. Вона не хотіла зараз, щоб Артем йшов вперед. Вона протиставила його прагненню дістатися будь-що до кінця свого шляху, до цілі свою волю, давню, могутню. Її опір наростав з кожним пройденим метром».